Beno, ba, eh, atunaren denboraldi, bueno, denboraldiaz, zertxo baita eh, gehiago, jakiteko, ba, beno, ba, Eugenio Aildu haien dugu telefonoaren bestaldean, kaixo, egunon? Egunon? Beno, ba, hori, onduela eh, gutxi dugu, ba, gaizki joan dela, ez, eh, atunaren eh, denboraldia, gutxi harrapatu dela, eta horrun, bueno, nola, joan, nola ikusi zuzute denboraldi hau? Bueno, de balia guretzako oso txarra zen dudan momentun eh? Oso oso zeharon ikusi dut historian egute txarren azen godele eh, Egalutxe oso gutxi eta oso arruti eh? Eh, Gure ez ezazartu Motibo ez dakigu baina izango duke momentuz gaur egunen e, Historiko kostera txarren azen godele uh -huh. eh, Bueno, bat ba, datuen artean esaten eh, da ba... Beste urteetan edo, iaz, ia, baino, ia eguneko iruro goi gutxiago arrantzatu duzute ez? Bai, bai, hori gaina pentsatu eguneko iruro goi gutxiago kanden urti egin, eta kanden urtian etzen beste munduko kostera ezan, dukena eko e, kaskarra oro oso normala, zen honi huna, ez, eh, regular. Horuan horreik enten eguneko iruro goiak pues, pentsatu datuoko oso oso ziaro txarradidea, eta momentuan esperantza gutxi gaina. Eta eh, guztu bukatzen nahi da, urtien egila ezan, iraila eta urriak zehu zerremantzun, baina momentuan ez dugu guztien, e, etorkizunan milik gaukten goz. Eh? Pero bueno, itzazuan berriz dugu joagin, eta beti esperantzan pixka badako, baina, ezaguluke ziago keskatu gauela, eta urte txarra porte bai. Uh -huh. Ta hina ipatuzun bezala, ba, urrun, ez, jorri izan behar dira e, e, ontziak, e, bueno, ba, ez direlako onera, aurbildu eta horrek ere ba, badakar gazto bat, ez? Bai, bueno, guretzakos, guretzakos e, oso gatu gaina garrantuz eta garritzeketako gazo aldazko horretzen ditugu eta orduan joten bagea bidea irugun gopideak inditu eta orduan, suposatzen dupuz gaztoa mutiplikatzen dela ziaro, ez? Orduan, alde batetik gutxi eta ditetik erruti pues, e, bi gauzak e, oso kaltegarria guretzako eta urtzi egiten du katastrofiko. Uhum. Eta arrazoi jaig e, begira ez zut arrazoi e, nagusire ikusten hola horren e, aton gutzi egoteko gure inguruan. Bueno, gu bezu, ba, ez gure zuloa dimentsa, guri bidez ziogoko kaskatu, estandua Juan dela urtzi asko urtze txarrak, baina ez dakigu peskatu gaude, ez dakigu ja 2003 ueko ostatan ezela zatzen. E, golfoan, zat zinguna kostean e, antxotxekia badago eta e, izkurria janari asko dago eta urduan urak ere onamak ematen ditu eta zuten aiteko eta alde geha e, orti, e, keskatu haude, barizik zetik dakit, arraina zertik onundagon arranya, ez. Azkezina, onurtienan zagoen eta erruti zagoen, eta orte, behendiko erruti eta gutxi. Eta orduan ez dakik guk, ez, op, e, alde, kostera gukailan, Ahora sí, Marte de Gut, a piolo Wintergon, a ver, bat o a ver ze ze pasatzen den, jakiteen dugun. Uh -huh. izan da iteke eh serikusa izatea, ba antxaren, eh, paroaren bitartean harrapatu zen berdel guzti horrek, eh bueno, eragitea, ba una tunak berdela jaten dunez, ba igual urruna goioan berriz izatea edo. Ez, ez, ez, eh, es, ez atuna gese dut arregela jaten, eh. Atuna E, torzen da iskira eta antxua gehien bat, e, berrela da, bere kosterako, mm. bat dago gibitzin dugu e, karmata bezala, baina ez berak hori torzena jatako, e, berre garaian hori zaten eta horrean e, ez da bere alimintua ezatako, hori e, beste gaur da Orduan Horrean bere alimintua antxua da, natural, naturalki eta iskira. Horri balago eta da gego zer behitik, ez den zartzen gure egiten bezalako unamate dituzte, ez imarroia asko zartu da, baina egaluzia eal, da, bazken egunetan e, Simarroi zugarriak ikusten eridelela reindegietan, ez? Bai, bueno, e, Simarroia ondo zorri da, e? Eh? Simarroia da egit, ordeze arazo bat dugu kupoa dago mundiala jarria guretzako, gugoren kontra gaude eta, bueno, legi hola da, kumplizu barra dago, ez gara goz eta kuzun dugu Simarroia ondo da, eh? e? Txas kantaurizatzen da ez horri da neurri guztikok oan momentun Simarroia ondila dugu denberkan iru ordu hitik eta e kuponola dagoen, lurguzile arr arrantzatu, ni zikera kuponi bakarra oso txikia da, noiz ez ez dago, ha momentu baitzen, ez dizu mesela azkenekoetan, pues sin morro gora, bera, ondia, bai. mm -hmm. Orduan, e un piloto era, baina sin morro bai. Orduan eo, bueno, ya ja echando todo e abusto amaitzen dela eta, bueno, ba, arrantzaldi hau utxarra izan da, baina bueno, urtean e, Ba, ziren, behintzat, bueno, ba, antxoa arrantzatu bali izan zen, eta orokorrean nola izan da urtea? Bueno, pues, urtea esango dugu, eh, makal fungo dela, ez. Baizik, eta, benneu berrela ondo zigun, eta kupu egin bakarra apiaztein lan indigu, antxoa ondo, ondo antxoa asko izatzatzen, baina presioa makalak, eta guanea duxi egin, pues, izan problema, ez, hor duan aurre aurreatetzen oso zaila esango Bueno, beti zazuan azkenoko egun arte esperantza beti dukibar da, baina momentuen zango luke eurte txarra jugide da. Kasu batzutan beti baten bat ondoatzea, baina generalki guztia zera. Mm -hmm. Bueno, ba, mi esker, eta, bueno, esperatzea egun e, urtea obeto bukatzea. Bai, esperantza horreken gaude eta adere gila den. Bala, ba, mi esker. Vale, ahí sigue la